Laborantxako plastika frango, etxetako ondakinak, burdinak, ondakin baxati bat ere urbazterian, lapurdin bicikleta edo skuter bat ere bai, zinez, horotarik bildua izan da orten ere. Bilketauntaz jendeak zerdion, juna bidarraiko jende batzuen iardokitzea. Garbitazuna, gauzadegada. Zer Yo... domaz de trobeo, otan de bazar, otur oui, oui. do laniv, edan laniv. Foduek, riviera resta propra. Besteke behar dukete gauzu bera egin, beha no. egia. Ez dute denek kazu iten. Beha euntza da, ez to... Bada askizikin malbuskit, agirida efentzia egite eutela. Azken urte otan agerida. Zagonda, plastika gutio eta inmearren gautza da, beha biziki euntza da. Ze jende gutio gutatzen dute ala? Eneduriko, beha. Bo hartu Eta aidaz jende gaztia partikularski u uh, uh, natura estela de Valle Ustekoa estela poblat Eritarunek zion bezala, ezaunda errobi lehen baino garbiagoa dela. Erobi urte guziz garbitua delakoan, edo erritarrek ez zute lehen bezain bat errekarat botatzen, galdera egindakogu Jeremikoano Euskal Hiri elkargoko teknikalariari. Eba biak dira. Urtero egiten dugu zerbait tiki bat, tiki-tiki bat, garbik eta bat, bainan zerbait da. Eta egunero laguntzen dugu naturaleza edo erreka, Baina ere bai garbiketarekin, jendeak ohartzen dira importante dela erreka saintzea, edo naturaleza saintzea. Zenta ez da bat edo, edo bestea biak dira, komplementerak dira. Bakotsaren gainda nahi dugun munduaren eraikitzea.